Ha ezt feltudom, akkor van hangunk. Most Sziasztok! Van hangunk. Gyönyörű szép, jó reggelt szeretnénk kívánni mindenkinek. Most már van hang, remélhetőleg. Illetve kéne lenni. Minden el. kezdet nehéz. De... főleg a pirítós kezdetek szoktak nehezek lenni. De, de összehasztuk. Itt vagyunk a kertem... Itt vagyunk az én kis kertecskémben. kertemben jártam. Ugye leverem, indult az egészet. Na! Ha, ah, Máté. Hát a múlt héten nem voltál sehol. Mi a helyzet? Nem voltam sehol. Hát ez az. Nem tudjuk, hogy jó hely van-e hang, vagy nem. Na? Hát figyelj. Na. Azért csak be kellett fejezni ezt az egyetemet, nem? Sikerült? Sikerült, persze. Ez Ú, a... vagy rajta? Ez pontosan ugyanolyan, mint amilyen az érettségi volt, hogy az embert a szegálja. És hogy Úristen, és hogy mi lesz, és hogy... És hogy volt ilyen a, a vizsga előtt egy ilyen próbavizsga, ember állt, hogy elmagyarázták, hogy hogy kell, mert ugye online hogy Ennek is megvolt a pikantériája, mert ugye azért az a egy államvizsgán, egy egy alsón drágba, meg mindenbe, azért azt úgy kell csinálni. Tehát ing, nyakkendő alsón a drág. Tehát mm -hmm. hát mégiscsak az a 40 fokos lakásban, hogy csinálja az ember? Persze. Na tehát ugyanaz volt tehát az egész, olyat, és, és akkor beszaradtak mindenkit, hogy hú, hát azért megszoktak bukni, meg azért a jegyek, meg ilyesmi, és akkor, dehogy is. dehogyis. Dehogyis, tehát, hogy így. az embert minden vizsgálat jól beszaradják, aztán utána, jó, de ez kell azért, hogy nem azt akarják eléni, hogy tanuljunk, hogy valami hasonló. És amikor az ember már kellőképpen beszart, akkor azért tanul valamennyit, kér. Srácok, innen üdvözöljük. Patrik Patrick Teron barátomat és boldog születésnapot kívánunk neki. Ámen. Ámen. Úgyhogy, úgyhogy ja, de azért, azért csak, csak szétgörcsöltem magam. Máté, tudsz valakit, akinek még születésnapja volt mostanában? Hát, ja. Két. Mondjuk magamat. <laughs> Mátének tegnap születésnapja volt, erről hallottatok? Boldog születésnapot, Köszön Máték. Köszönöm szépen, nagyon így jó is. volt a nap. Elmentem dolgozni. <laughs> Ez az a baj egyébként, hogy ahogy így öregszik az ember, ezek a születésnapok, ezek egyre kevésbé speciálisak, vagy nem tudom én, tehát hogy születésnapon van így a többi kollégai rádész, hogy boldog születésnapot és így vissza mindenki csinálják és kis meg Ez hát, meg meg amúgy, meg ez más, tehát fiatalkorban tudod, elmentek bulizni, inni, meg hasonló, most meg már arra vágyik vágy, legtöbbször, vagy hát én, mondjuk én már öreg fasz vagyok, hogy, hogy, hogy, hogy nyugi legyen csönd, az amentem bevertünk a barátnőmmel egy pesgőt, egy sört, megettünk egy láda fagyit, és megnéztük Aha. a meccseket, a amúgy hú, amíg nem akarunk amúgy. fociról beszélni sokat, de hú... Azért na, tehát... Hogy... A tegnapi nap azért az, hú, az erős volt. Pontosan. Tehát Azoknak a... is, akik nem szeretik a focit, szerintem az a tegnapi nap egy olyan volt, hogy érdemes volt megnézni. Igen, igen, igen. Szóval... Ja, képzeljetek el, ez a háttér amúgy megint van vetítve. Ja, mert... ja, ez ilyen green screen. Igen. Figyeljetek, meg tudom fogni a green... Á, túl messze de... <laughs> De ha gyorsan mozgatom a kezemet, akkor látjátok, hogy ott green screen van. Na igen, tehát hogy azért na, tehát azért mégiscsak azért tegnap úgy voltam, hogy jó, van már a, a svájc meccset nem nézem meg, mert fáradt voltam, és majd és a franciák első... úgyis elverik őket a francba. És már három 1 elindultam föl. <gül> <gül> aztán nem. Úgyhogy ja, hát azért, azért úgy gondolom, hogy ez, a, ez az EB azért mégiscsak emlékezetes lesz, ha nem mások a három dologról. Az egyik ugye az Erikszen, azt nem fogjuk tudni soha elvenni igen. ezt, a, ezt az, ebből az elbéből a másik az, hogy azért a, a világnak nem is tudom eldönteni, hogy most jó vagy rossz benyomást nyújtott a magyar válogat, mert maga a foci csapat, a, igen. A, a foci csapat az nagyon szépen oda tette magát, mm. és, és minden dicséret megilleti őket azért, amit, ami, ahogy a, a mi kis országunknak a jó hírét vitték a, a világba, de de közben. Mindenki meg... más, meg megkaphatja. Igen, tehát, hogy így, így ilyen nagyon kétélő a dolog, mert á, akárhova ment, nem csak a magyar szulgrok, még a magyar fozi válogatott is ott is utáért ezt a. ott ez a szivárványos Igen. dolog. Á, hát, ezt nem tudom egészen hova tenni. Tehát, hogy én ismersz minden nagyon jól. Nem kell ebbe beleállni. Tehát... És hogy Igen. én vagyok, aki minden elfogad, meg minden de azért most pont arról szól egy dolog, hogy van egy közösség, aki nem fogad el valakit, és azért cserébe nem fogad el. Igen. De Tehát, hogy, és akkor elfogadást vár. Tehát nem, én... nem, nem. Az intolerancia... Pont tegnap beszélgettünk róla a Dévnek a podcastjébe, ahol sok mindenről szó volt, hogy a toleranciának a paradoxona, hogy az intoleranciát nem fogadhatod el, mert az ki fogja érteni a toleranciát. Tehát Te nem az... fogadhatod el az intoleransokat, mert az kontraproduktív. Igen, de hol van a határ, amikor a gyűlölet már nem szült gyűlöletet. Tehát, hogy így a, ugye az UEFA-nak a, a nagy mondása az, hogy a gyűlölet nem pálya. Aha. Ha már most ugye azt vesszük, hogy ugye volt ugye a németek elleni meccsünk, és ugye a, a stadion szivárvány színűvel akarták kivilágítani, azt szerintem a gyűlölet abszolút lett volna azok felé, akik... Ugye igazából azt el, hogy hogy a, a politikusok beleálltak, a német politikusok. hogyha csak a német szövetség, vagy a német játékosok, vagy izék akarták volna, és, és nem jött volna ilyen felső utasítás, akkor szerintem simán átment volna. De úgy, hogy a politikusok, úgy az a baj. Tehát mennyire az is én támogattam volna azt, hogy persze világítsák ki, meg mutassák meg, hogy ők, ők nem pártjának a gyűlöletkeltésnek. De abban a pillanatban, hogy a politikusok mögé álltak, hogy más politikusokat köbdössenek meg. Abszolút, ott, már, ott, ott megkötötték a kezüket, tehát nem, nem tehették meg. És ez szomorú, mert egyébként meg nem lett volna egy rossz dolog, szerintem, de hát play yourself. Na most olvaszom, hogy valaki a védésre. Figyelj, amit észrevettem, ha nem tud semmit, egy nagyon fontos, hogy azt a semmit maga biztosan mond. Uh -huh. Ennyi. Tényleg, nyitd el nekem. Tehát, hogy... Borsítani kell, meg, meg, meg... Nekem is azt tanácsolták amúgy előtte, amit ami nem, nem is egy rossz tanács, hogy ez egy ügyvéd emberrel tült, uh -huh. Meg kiúzta azt a tételt, amiről fogalmas se volt. Uh -huh. És elkezdett egy tételről olyan magabiztosan mondani, és mondják neki amúgy, hogy tudjuk, hogy nem ezt húztasz, hogy én, tudom, tudom, de mondta tovább. És olyan magabiztosan mondta, és így ilyesmi. Tehát, hogy így az a lényeg, hogy, hogy magabiztosan add elő a szart is. Ennyi, kész. Soha, soha nem azt fogják nézni, hogy te mit tudtál, vagy mit nem, hanem hogy hogy adtad elő. Ez nagyon fontos. És amúgy mindig működik. Ez egy nagyon fontos dolog. Edben. Sirin elbasztó. Mit? Mi történt? Túl magasan hagytam a bitrátát, és túl magasan hagytam az FPS számot, amire nem lenne most szükség. És most túl szépek vagyunk? Most túlságosan gyönyörűek vagyunk. És nem bírja a laptopot. Jaj. Srácok, bocsánat a kis Intermezzo miatt. Ha még csak, akadozik, ő, akkor majd esd majd... ki, majd szóljatok, de elvileg most megoldottam. Annyi volt a probléma, hogy a benti beállításaimat hoztam ki ide a kis laptopocskára és elfelejtettem lejjebb venni a bitrátát, meg az FPS-t. Nyilván fontos, hogy 60 FPS-ben közvetítsem itt ezt, ami egyébként a kamera csak 30-at tud. Nem baj. De akár dax volna is, és akkor a 60 FPS kijött volna. Az mondjuk, én már próbáltam rajta streamelni, ez ne laptopon, és szinte még a Máriusokat volna. Nem <Ces> arra való. Nem mindegy, csak tartottunk, hogy, hogy a. Igen, a lényeg, hogy a, tényleg a. a, ez, a aki állam, államvizsgára véd, az, az maga biztosan add elő a szart is. Az a lényeg. Tehát, hogy nem kell az, hogy itten lebeszél a csillagokat. Az a legrosszabb, amikor az ember itt, hogy leblokkol, és akkor így, így nem tud semmit sem mondani, meg, meg, meg nem jut eszébe a dolog, az a legrosszabb. Amit lovász ír, hogy jó benyomást kell kelteni. Pontosan. Igen, szizé, előzékeny vagy, szépen beszélsz, elmondom nektek, hogy a, az én vizsgám előtt egy, egy magát fodo, fotomodellnek nevező lány Ö, volt, és arról szólt, hogy mekkora szép, és hogy milyen arc, és hogy ö, milyen rossz a hang. Ezt nem is értem. Pedig pont a hangnak kéne jónak lenni egyedül. Ja. Valami? Mert nagyon gerjed beszéd közben. Itt ezek a kábelek. Hát, csak akik ezeket a dolgokat. Jó gyerekek, most először költöztünk így a full set kintre, úgyhogy ö, engedtessék meg nekünk, hogy Tanulgassuk itt az újfajta fajta itt kifele. Milyen gerjedősek vagyunk, amúgy is. Én mindenre gerjedek. Ugye. Hát addig azért közben azért elmondom, ha van hang, ha nincs. Mondját, vagy... mondját, én csak itt rakosgálok mindent, és ez bele van kavajodva minden, így. hát reméljük így jó lesz. Próbáltam az elektromos kábelektől kicsit távolabb rakni őket, és... Elvileg jó hangról jön a hangunk? Hát nem tudom, itt tiltjátok a puskázást, én is azért eszembe jutott, de basszus, azért szerinted négyen, vagy nem tudom hányan lesz a bizottságon állad, azért négyen néznek bele, az, az a kamerába, a szemedbe, azt is észreveszik a félre nézel. mindegy, a lényeg az, hogy aki előttem vizsgázott, az egy fotomodell, nekem eladott kislány volt. Hát nem tudom, mindegy. A lényeg az, hogy befejezte, és egyből úgy, amikor elkezdődött az én vizsgám, mondtam, hogy köszöntöm a vizsgabizottságnak, hogy jó napot, én nem vagyok fotómodell, de cserébe mosolygós. És innéltől kezdve, ez kezdve, akármit mondhattam, mert, mert nevettek egy gyót, és innéltől kezdettek mindegy, hogy mit mondasz. Nyilván onnan már nyerő vagy. Onnan már bukni nem fogsz, és igazán... Mint egy randin. Ha már megnevettettel a csajt, akkor akkor már jól álsz. Jó, van, nincs hangpara, úgyhogy igazából... Köszönjük szépen, van. jó, nincs hangpara, Csicciccú. ennek örülök. Igen, itt mindenféle állatok bemászkálhatnak néha a képbe. Szóval visszatérve erre, erre a szivárványos dologra, meg az incidensekre, hogy, hogy így a FIFA azért, azért elég érdekes lett volna, hogyha engedi a németeknek, hogy, hogy olyan legyen a stadion. Tehát hogy akkor most Fiegyet, ilyen, a, a, kontra... vett, a FIFA azt támogatja... Azt, hogy, a, hogy szivárvány és melegek jogai Jó, és, azért tudod, és kirakjuk, és hogy mit tudom én. Pont a vizsgámon erről, erről beszéltem hogy ugye van ez a, ez a green marketing. Persze. És hogy rengeteg, nyilván, cég, rengeteg nyilván, cég eldönti, Ha, ha hogy... nem érné meg, akkor nem. Nyilván a, a, a, a, a, a közel-keleti Twitter profilokon nincs lecserélve a szivárványosra, mert az nem. De, hát ez az. De alapvetően itt nyugaton azért szeretik ezt hangoztatni, és mint tegnap is ezt beszéltük, hogy én örülök, hogy ez, ez, ez, ez marketing értékű. Tehát, hogy ez, hogy ez egy pozitív dolog. Egy mm. pozitívum nekik, hogy ezzel lehet jó pontokat szerezni. Most tényleg úgy mondjam. érzem ma, mint a keresztapa. Itt a macska, tudod, így kezdődött a film, hogy ott van nálam, a macska, akkor... Fiam, miért nem jöttél hozzám előbb? Miért nem szerette engem, mint pádat. Így, így kezdődött a kereszttapa. Igen, tudom. Úgy nyomul, beszara. Na de meg. a meg. Na mindegy szóval, szóvaljám. Úgyhogy te azért, nem tudom, azért, azért csak megnéztem azért ezeket a magyar meccseket, vagy csak a hírét hallottad? Ö, a, hogy is volt? A németnek a nagy részét néztem, a franciát pedig onnantól, hogy a gólt bekaptuk, azt, azt Nem annél nem kezded elnézni, hogy gólt rugunk, hanem, hogy egy gólt kapunk. Igen. Igen. Hát oda kapcsolok, és akkor utána egyből kapunk egy gólt. Egyébként találtam egy problémát azzal, hogy a keddenkénti tartott pirítósunkat a kertben tartjuk meg. Azt mondják, hogy nézd, hát, hát majd ezen majd javítunk minden napról. remélem nem viszik el a kocsit, ha oda láthatom. <laughs> közben ittem, itt elhurcolják. El, el Mesélj egy kicsit, mi történt múlt héten, én azért annyira nem vagyok nagyon képben, itt a dolgokkal, mondom, hogy én a tételek felett ültem. Ja. Azt a kurva azért. Igen, ja. az a baj, hogy erre nem gondoltam, megmondom őszintén. Mami, mire? Hogy kedden viszik el a szemetet, és ez nagyon behallatszik. Hát figyelj, ez az élet, gyerekek. Hát most az élet behallatszik, hallatszik ja. a tücskök itt a háttérben. A tücskök basznak. Kica, Na, minden... hát figyelj, múlt héten mi volt? Ö, történt ilyen, ilyen érdekes podcastek, amiket hallgatgattunk, az most annyira nem fontos. Ö, megcsináltam a medencének a helyét, és kiraktam a medencét, és tegnap múlt héten a medencésztem is. Azt láttam amúgy, amúgy, amikor megérkeztem, azért csak a majd csábító, el, is, nem tudottam egy Tehát egy 80 ezer fok van, és ott a hideg víz az ott... Fodrozódik a szélben. Ja, nagyon királyos. hogy az a durva, hogy elmentem még ma van ilyen nagyon durván meleg. Aha, igen? Aztán utána elmertek, nem van mi lehűlés, de viszont ma meg nagyon brutál, megint 40 hát valami 36 fokot írt nekem már, a ilyen, ilyen kedves és <gül> jó érzés. Ja. Most 30, igen, ja nem, még nem, csak 27-nél járunk. Lesz ez még több is? És mi volt ez a, vagy ezt nem akarod felhozni, ez az óvés? Hát semmi. Égényed, de mégiscsak aludtál rá egyet. Dave, azért. Dévet meghívta, Dév meghívta, Fanvid es Dév meghívta a, a Zolit beszélgetni, mert a Zolinak vannak ilyen eléggé, mondjuk úgy, hogy nem túl polkoret kinyilatkoztatásai Twitteren. És ezzel kapcsolatban, meg az Adőrvörde kapcsolatban kérdezte, és egy kicsit bicska volt az én szempontomból, úgyhogy én sem mentem a Dévhez erről beszélgetni, és ez meg tegnap történt. Meg. Értem. Ja, mert most már mindenki eldöntheti, hogy mit gondol. Mondtak olyan dolgokat, ami, ami gondolom neked nem igazán eset jól, vagy ilyesmi? Aha, igen. igen. Hát tudod, más, máshogy mesélik a dolgokat. Ilyenkor mint ahogy meg, az embernek meg, meg, kéne, meg kell kell magát, és gondolom azért volt ez a... Az az igazság, hogy tehát amiatt mentem el a D-hez beszélgetni, mert az évek során azért ők elég szabadon elmondogatták mindig a saját nézőpontjukat abban, hogy mi történt és hogy történt szerintük. És, és akkor én úgy voltam vele, hogy szeretném, hogyha a másik oldalt is most már szóvá tennénk, mert ugye mi eddig nem beszéltünk erről, tehát ugye az OV szerkesztőség, meg én, meg mit tudom én, úgy éreztem, hogy a másik oldalt is, is képviselni kéne most már, mert ez már nem... Abszolút persze, meg kell az embernek mondani, és azt vettem észre, hogy általában, az amikor ilyen történik, hogy van egy akármilyen kezdeményezés, de azért eljut valameddig uh -huh. És ilyenek történik, hogy fú, ő mondta, ő azt mondta, az a vezetésnek a teljes profizmus hiányát jelzi. Tehát hogy, ja. tehát, hogy azt hiszi egy ember, hogy egy vállalkozás annyiról szól, hogy fogod magad, eladsz, mit tudom én, ezt, azt, azt és akkor te vállalkozó vagy, hogy van valami, de és akkor dolg... nem azért, egy, egy, hogyha valaki vállalkoz, és egy céget vezet, bele beletartozik az, a céget vezetni kell. Uh -huh. És nem csak arról szól, hogy pénzt keresünk, hanem az ilyen szektorbeli dolgokról oh, is. Soha már csak arról el. szólt volna, hogy pénzkerestünk. igen. Azok voltak a problémák. Jó, nyilván. Mindegy, nem, ebben nem érdemes, szerintem jobban belemenné. Én ezt tegnap, szerintem először is utoljára ezt így elmondtam. A következő tíz évben nem is akarok hallani az Adőrvördről és az Olékről, úgyhogy készennyi, legalább tíz évben. Készen, mindenki elmondta a véleményét. Ja. Én azt gondolom, hogy mindenki mindenki fektessen munkát a saját dolgaiba, Igen. és mindenki érje, amit, amit megérdemel. De az élet minden szakaszára én ezt gondolom, és ez működik is nagyon. Na mit szólsz tegnap, tágnap előtt a le, azt lemészárolt a darazsakat, méheke? Hallottam így szegről, végről, de annyira nem tud érdekelni. Tehát, hogy a másik helyen meg azt mondják, hogy az jó, az egyik helyen azt mondják, hogy ez nem jó, mindig az, ami amivel lehet neki menni az ellenzéknek, teljesen fősleges foglalkozni vele Tehát nem, nem tényező szerintem abban, hogy ki mit ö, gondol így a, az ország helyzetéről, meg Nem, Csak tudom, hogy te azért nagy ilyen, amellett, hogy nagy állatvédő vagy azért azért azért ez tényleg durva volt, mert ugye azt mondták, hogy azért, azért kaszálták le ezt az egészet, mert ki volt írva, hogy ott mélyek vannak, csak hogy nem hitték el. Ja. Ha nem úgy az, hogy mi mindent elhiszünk. Tehát azért tudod, azért majd... Itt nem tudom, itt ki mondani, kamuméhek áll, kamu, repkednek. Kamu, nem is az, nem gondolod, hogy most itt jövök az utcába, ki van rakva egy 40-es tábla. Én azt nem hiszem. Ha. Tehát ott valaki csak kamuból oda kirakta a ház elé, hogy ne menjenek gyorsan. Azt ja, mondhassa. Azért nem tudom. Azért a, a, a jobb oldal azt nagyon jól csinált, hogy felépített egy ilyen, ilyen fiatalokra épülő szervezete, ami az elén nagyon jól működött, de aztán most egyre jobban veszem észre azt, hogy Atya Úristen, de hogy minden szegmensben azt veszem észre, hogy Úristen, és, és, és Atya Úristen tényleg. Egyébként szerintem, hogy bugást hallhatnak az emberek, Ö, az az, hogy bogár bogárhang van. De az tök jó. Bogárhang az hozzád a nyárhoz. Hát nyilván hozzáad. Hát ja, arra is dolvastam, és amúgy, amúgy abszolút, abszolút van benne. Hát lehet, hogy így van, de na mindegy szól. Az a baj, hogy már nem tudsz, nem tudsz politizálni. Tehát, hogy mindenki ezt távol akarja tartani magát, de annyira túl, mindenből... van túl Tehát tényleg itt lehet volna ez a fociabbé, amikor mindenki szurkolhat pártállás függetlenül vallás nélkül, mindenféle megkülönböztető jegy nélkül yeah. tudott volna erre. És ügyesek is. voltak a srácok, tehát lett volna minek örülni. Így van. És volt is, tehát örültünk is neki, csak mindig olyan szomorú, hogy ott van mellette az a az a zúgás a háttérben, ahogy a, az ultrák kizé buziznak. Tehát, hogy megfordítva, meg, fordítva, meg nem buziznak. Buziznak, nem buziznak, amúgy, ez ez csúnya. Ne. Amúgy is. Na mit szólsz? és Ahhoz mit szólsz, hogy a Na. Tarantino azért csak csak kinyögte végre, hogy lesz egy utolsó film. De aztán anyja is azt mondta, hogy teljesen felesleges azt mondani, hogy öt filmet csinál, mert úgyse fog jobbat tudni a csinálni az eddigieknél. Szerintem kikönyörögtek tőle igazából még egyet, ami aztán általában az ilyen könyörgéseknek az nagy szenvedés vége. De aztán meglátjuk. Nem lenne rendesen belugva. Mi nem rendesen belugva ez nem, nem olyasmi, amit nem tudunk rendesen bedugni. Nem tudom, hogy mi, a, mi lehet a bolyat. Ez nem az, a, nem, ez nem az, amit Haldoklik valamelyik technika lehet. Hát igazából, az nem az, ami igazából a haldoklik rajta, az az én laptopom, és az is nem haldoklik, csak hát már vénységes, és ö, ö, ö, ö, hűtője az pont, pont nem jó. Mit a vele izébe a műsorba ha? De szintem rávernék egy tükörtolyaház szerintem, hogy megsülne. Menj a fenébe. Nem tudom, mit akarnának a Kill Bill folytatásán. Lehetne azt még folytatni. Hova akarják? Nyilván nem, mert megölt mindenkit. és hogy... stílusos film, amit szívesen néznek az emberek, de nem, nem hiszem, hogy a Kill Bill folytatni kéne. Inkább csinálja megint valami új én, én annak sokkal jobban örülnék. Hát figyelj, most azért a westend vonalon már szépen átmentünk, nem uh -huh. is ez a... Ugye ez a... Tudod, mit csináltam, Ami szifit. Mint például ugye volt szó a Star Trek-ről. Ja, jaj, szorom. hogy csinálj Star Nem kifejezetten Star trek mert azt szerintem rohadtul nem illene hozzá, de hogy egy Tarantinos sci azt ezt úgy megnéznék. De nem Star akkor mit? Star Wars? <síthat> nem, egy saját Tarantino sci Tehát, hogy találjon ki új karaktereket, és ezért? Ja, értem. És arról csináljon valamit. Ez ígért harmadik részt a fekete egy gyermeke állna a bosszút. Aha. Ah, nem tudom, nem tudom abban, mennyi szusz van még. Amiben? De kínálna még bosszút, ezen nincs, gondolkoztam. Nem érdekes, nem kell kérbírja. Nem tudom, a kérbír az úgy pont elég volt. Nem ja, David Keredajn az magát szexjátékba, igen. Kicsit matteresztő. De De ezt is, de ezt hallottam a múlt. Csoda? Ezt hallottam a múlt, hogy így, így halt meg, hogy túltolta. Nem tudtad? Nem, én semmit nem tudok. Ez nagy hír volt. Az igye, az én nem tudom, én valami autista a vagyok. A, a híradóban is bemondták, és így magyarázták a 80 éves néniknek, hogy mi az a izé. Híradó, tehát, tehát, hogy az ízé. <gül> az igen. Hogy én, én valami autistok, és élek a nagyvilágban, és így körülbelül, ha nem lenne a barátom, én ne, semmiről nem tudnék. Tényleg semmiről. Annyit tudtam volna egész nyáron, hogy lesz, lesz idén elvége, meg olimpia. Na, hogy egyre jobban most már tolják be ezt a ezt a, az olimpiába is, a, hogy szóljon minden a szivárványról, mert hát, hogy akkor az úgy, úgy, úgy, úgy teljes az olimpia, hogyha. Muszáj, mert sajnos sok ultra van még, akik izé. Ha ez így nem van. Nem túl befogadóak. Na és mit szólsz, ugye, hogy ugye a Volkswagen bejelentett, hogy Európában tíz éven belül kivezetik teljesen a, a belső égési motorokat. Tehát hát az autók, ez az autók teljes. Ugye erre van azt hiszem eu uh, kiáltvány is, hogy mikorra kell beszüntetni a belségési motoroknak a forgalmazását. Tehát oh, hogy még nem, lehet az igen. utakon, de hogy uh, utána már nem lehet el új, újat eladni. És akkor a használt autópiacon se? Tehát, hogy így. Uh, akkor Én úgy tudom, hogy. hogy hát az hát, még akkor futni fog nyilván azért gondol, de. de a használt autópiacot nem tudom. Még most is látsz azért hogy uh, Persze. Tehát, hogy szerintem az, hogy teljesen eltűnjenek ezek a, a belső égésű autók, az, az legalább még egy egyben év. Biztos, biztos legalább annyi. Biztos. Hát figyelj, minden, tehát minden szempontból az az első meg, ö, lépés, hogy új autókat már nem gyártanak belső égéssel, és akkor a szépen lassan le fog csordogálni mindenhol, szerintem. Abszolút. Tehát, hogy nem tudom, mi volt a Ilyen régi autók is kikoptak, amikor az újat Persze, elkezdték Persze, és, és amúgy ez a jó benne, hogy most ezek az elektromos autók most iszonyatosan drágák. Uh -huh. De hogy telik az idő, akkor utána mindenki el akarja majd adni, mert újat akar venni, és pont azt fogjuk észre hogy most van, hogy most... Ha valaki nagyon bele akar egy autóba, szerintem nem kell 300.000 forintnál többet költeni egy autóra, mert már uh -huh. bármilyet beszerzel, és amúgy... Persze, el valami retek szar, de elmegy. De elmegy, és pont ez pont ez a probléma, hogy a, ez tök jó, csak ugye az utaknak az infrastruktúrja nem fejlődött erre a szintre. Minden város előtt dugók vannak. Uh -huh. Én is már lassan ide ötkor kell elindulni, hogy, hogy ide érek meg egyetlen. Ma Ez Tehát mindig dugó van, és mindig és nem is azzal van a baj, hanem mindig ott vannak az idióták is. Uh -huh. Tehát, hogy meleg van, vagy nem tudom, de így, így atya úristen, és, és gondolom, ez lesz itt is, hogy majd ezek az elektromos autók már tök filére meg lehet szerezni, mert mindenki cserélni Egyszer akar Egyszer el fogunk jutni arra a szintre. Gondold hanem. el, hogy a, amikor itt voltak ezek a nagy trabantok, akkor elképzelhetetlen volt, hogy, hogy te vegyél egy ilyen kockamercit érted. Uh -huh. Akinek meg mégis volt, az olyan volt, mint az atyúr is, de most a kocka márci mellett már sem ész. Mert már, tehát, hogy így, már rá se nézel. Már, már, ja. Nem tudom, nekem az nagyon imponál az elektromos autókba, hogy, hogy amiatt, hogy elektromos, nagyon high-tech, és, és tele van kütyükkel, van és kütyükkel, okos. És... De pont ez a lényeg, hogy ez a, ez a zöldre mosás, hogy valamit eladunk zöldnek, mert most ez a menő, uh -huh. és most hidd el nekem ugyanez lesz, hogy például a, egy cég eldönti azt, hogy én most 10 perccel kevesebbet fogok egy nap termelni, és ki kiáltja magát a legnagyobb környezetvédőnek, uh -huh. mert hogy ő most tett a és hogy ennyi meg annyi kibocsájtást, mert 10 perccel uh -huh. leveszi a termelést. Úgyhogy én az, kicsit azért az elektromos autó is, tehát hogy azért Igen. azt is, hogy legyártják. Meg legyártják, is, meg ahhoz az áramot is, hogy állítjuk elő. Meg azok az De van, van egy, van egy útja afelé, hogy, hogy zöld lehessen. Mint az, hogy tovább égetjük a, a benzint a izé. Ez nem meg az. Ne, erre, már azt mondom, hogy a, a, a Tarantino igenis tud akciót. Ő tud a legjobb akciófilmeket. Hát még, túl, mondj már nekem egy olyan jelenet, amikor megmutatják, hogy kilodtson az ember agya. Tehát ő tudja legjobban bemutatni. Nem hiszem, hogy... hogy attól lesz jó egy jelenet, hogy kilodtson az ember agya. Az, a, a tarantino az akció azok inkább olyan meghökkentőek, viccesek sokszor. Mert, mint az, hogy a nagyon... Szerintem nem, nem a helyes kifejezés az arra, hogy, hogy vicces, hanem életszerű. Tehát, hogy az életben azért uh -huh. mindig úgy sülnek el a dolgok, hogy azon amúgy ott lehet, hogy sírsz, de aki körületed látja az nevet, uh -huh. mert te most eldöntöd, hogy fú, arra a lámpá, lámpára én most fölmegyek, és hidd de nekem, hogy, vagy, vagy akármilyen helyzet, első pillanatban törnek ki a kerék, meg nem tudna, akkor átugratt, meg nem robbanna, mm -hmm. meg ha robban, az nem úgy. És azért van például, ugye volt ugye a, a dzsangóban egy robbanás a de végén, de? és ott is, hogy amikor lelövik az embert, három vagy négy métereket repülnek az emberek, ez is, ez is egy ilyen kiforgatás ennek a dolognak, hogy Nyilván, hogyha pofál egy embert, az nem. Persze, négy méter. Tarantino filmek valakit meglőnek, és akkor ilyen robbanás szintű. De ugye. Csalapicsába az. Én imádom egészbe. Hát ez az ő stílusa és ez szerintem kúra jó, tehát ez szórakoztató. De én nem mondanám azt, hogy ezek jó akció jelenetek emiatt. Nem gondoltam, hogy nem jó akció eljelent a Kélbilbe, amikor a Uma men körülbelül. 300 lábat és kezet vág le egyszerre. Az egy jó akció jelenet volt, de azért nem hiszem, hogy az jellemző a, a Tarantino filmekre. Tehát, hogy mi, mi akció jelenet volt a 7 tehát, hogy ott az volt para a helyzet, az emberek egymással, és akkor a végén volt egy akciójelenetnek mondható valami, de az is inkább csak az volt, hogy így, hogy így ilyen katartikus feloldása Igen, az, az, az egész nem arról dolog. Ott arról, hiszem, az, a, az a film arról szólt, hogy hogy tudja azt Tarantino elérni, hogy egy órán át keresztül egy postakocsiban vannak. Nem mennek ki. Csak egy postakocsiban nem vannak, de ne legyen unalma. Uh -huh. Tehát, hogy egy órán keresztül, egy gyűltőhelyedben, egy helyzetben úgy beszélni, hogy, hogy az ne legyen uncsi, azért az a rohadt nehéz. Persze. Pláne egy filmben, amikor az ember azt várja el, hogy, hogy fú, pörögjön, meg, meg popcorn, meg kokorica, meg mit -t -t -t -t, csak mintha, és akkor azért legyen ilyen, ilyen hatása a dolgoknak. Na mindegy, hogy Tudod milyen ez? Tehát, hogyha a Tarantinot tényleg jön ez az utolsó film, és rossz lesz, az is úgy lesz, hogy a Tarantino utolsó filmje az akkor is mm -hmm. jó, hogyha szar. Ez olyan, mint a szex, tudod? Ha rossz, akkor is jó. <gül> hogy... Nem tudom, milyen szex volt részed. Ö, figyei, <gül> Rosszban nem. Rossz, tehát az szerintem rossz nem le annyira rossz nem lehet, hogy ne akarjak még egy Tarantino filmet Fugye, látni. pontosan így van ez a, ez, a, ez, a, ez a dolog. Kicsit fogja vissza a isét. A is jó vagyunk. Aha. Tarantinónak is lápfét lábfétise van. Most e pont egyet nem tudok magam elénézni mikor volt az, hogy is Nem láttál még Tarantino filmet? Tehát állandóan a nőknek a lábáról van egy ilyen 10 perces jelenet. <gül> Mindegyik filmjében gyakorlatilag. <gül> jó, még a 7 ben talán nem, mert ott nem volt kinek a lábát mutogatni. De a, izé a, a fiction az nagyon-nagyon az ez Jó, volt. tényleg ott tényleg volt, volt lábazás. Abba tényleg volt. És mesélti, mi lesz, mi, mi, mi, mi a tervénjára, milyen, milyen meló kellőtt állsz, mi, mik a tervek. Kicsit itt rendbe rakjuk a kertet. Azt Ét már láttam múlt héten. Azért, azért félszemmel ide pislak, pislogtam a tételtanulás között. Aztán láttam, hogy itt nyírtál füvet, pakoltál, itt aha, minden aha. volt. Ugye, én az az igazság, hogy nagyon-nagyon álságos és kínokkal tűzdelt az, hogyha tényleg? bent... Tényleg? tényleg az a, a killbillben volt, amikor jaj, jaj, mozdul a mozdulj mozdul tényleg? tényleg. Borzalmas dolog bent ülni a gépnél és játszani most. Olyan kibalt, tehát alapból is iszonyatos hőség van, de a játék közben annyi plusz hőséget termel a, a gép, hogy élhetetlen. Hát ez azt gondoldál, hogy mit éreznek azok a gogrimárban, és azoknak még ölni kell, meg futni, hát meg van. mit tudom én. Hát ez az, én csak ülök, hát ők még is. Úgyhogy, úgyhogy vagy lehet, hogy majd összerakok itt valami setupot, hogy a medencéből tudjak játszani, csak hát a kis laptopunk az, az nem éppen a teljesítmény csúcsa. Meg egyébként egy csomó ilyen kinti projekt lesz most, mert nem, egyszerűen nem birok megmaradni a négy fal között, annyira kibaszott túl nagy meleg van ott. Meg azért jó is ilyenkor, tehát hogy most ráadásul volt egy olyan másfél nem is a másfél évünk, amikor mindig be voltunk zárva, ja. akármilyen idő volt, az... tehát most el is hiszem, hogy az embernek most úgy vannak benne, hogy egy percet nem akarnak eltölteni. Nagyon kiért. nem. Úgyhogy ma is szerintem le kell tolnom kint a izét a füvet, meg elől. Az annyira nem streamelem, mert az... Elek Zoli bácsi, mi? Nem olyan jó, jó audiovizuális élmény. Azért mondom. Melyek körbe. De utána lehet, hogy megint csinálunk itt valami kinti dolgot. Meglátjuk. Aztán, aztán kapok majd egy Dark Souls-t kölcsönbe a Danikát, úgyhogy azt is valamikor neki fogunk vágni. De mondom, egyelőre nagyon-nagyon kinkes, nem serves végig? dolog bent játszani. Hm? Azt már nem vitted végig? Nem, a Dark Souls egyet vittem végig. Ó, oh. ja, ja. és van belőle több? Három is, nem? Hát három Dark Souls van, egy Demon Souls, egy Bloodborne, és hát ezek a, a fő dolgok. Aztán vannak ilyen sekiro amikkel lehet játszani. Egy kicsit lemaradtam, a... volt ugye az E3, E2. E3? E3. E2. És maradt e És maradt-e valami maradandó, mert akkor én már kicsit elvesztettem a ja, fonalat a világgal. Nem. Mint annyit hallottam volna, hogy, a, hogy az új Elder Scroll-nak megvan a logója. De ennyi. Nem történt, nem jelentettek be semmi értelmeset. a a betesdaj... Az egész E3 a maga nem tudom én, hány napjával belefért volna gyakorlatilag egyetlen egy konferenciába, elder -el, euh, Starfieldel, Starfield-el, meg mit tudom én. A, a, ami nagyot ment az az, hogy a, a Microsoftnak az, a, mond már, a Game pass benne van minden játékuk most ja. már, előfizetésben. Ja, És meg azért közben azért csak megjelent egy Windows 11. Hát igen, azt is bejelentették. Ö, ja, mert így benne, le, lehet tölteni. le lehet tölteni. Ingyenes lesz a, a annak, akinek már van Windows licensze. De várjál, -e, milyen? Állít, tehát kétféle dolog van ezzel kapcsolatban. Egyrészt nagyon-nagyon hasonlít a Windows 10-re az alapjaiban. Másrészt egy szép kis láncfalás. Harmadrészt meg olvastam, hogy futni fognak rajta az Android appok. -ok. Nagyjából, natív. van, ami nem teljesen igaz, mert benne lesznek az Android appok -ok a Microsoft Store-ban, viszont az nem a Microsoft Store-ból fog letöltődni, hanem lesz egy Amazon App Store-t, és akkor azon keresztül fogod tudni lekapni. Jó értem Nem hagyd téged a macska. Nem tudom, ez a félős macska, aki amúgy egy éve nem mer oda jönni, és mindig elrohan. Hát ő az, igen. És az ebből most, most te beléméltek? Nem tudom. megtetszett neki. Jó illatod van. De tényleg, egy éve járok ide, és meglát ez a macska, és jaj, veszékelve rohan járván. el, úgy fél, amit... egy percre elment a hangom, amit nem tudok megmagyarázni, hogy miért, de folytatjuk. Körülött följjelbe egy picit, nem tudom, hány fokkal, az ott mostantól a déli óceán. Déli óceán. Amúgy nem tudtad, hogy allergiás vagyok a macskákra. Igen? <laughs> Tényleg? Aha. Elpakoljam? Nem kell, majd, majd figyelj, Max tüsszögök tőle. Meg, meg úgy, nem. Nem, nem, meg nem. Ég déli óceán? dél déli óceán, vagy más nevén. Ez ö... eddig hol volt? Antartikus óceán. Hát ö, most úgy döntöttek, hogy az az. Ja, mert nem volt neki így konkrétan neve eddig. Ö, nem ismerték még el. Ja. Úgy van, hogy olvastam, hogy bizonyos uh, ilyen hajózási, meg mit tudom én ilyen körökben már déli óceánnak fú, alatt az nem akarod még bele se nézz a tengerjogba nem akarok, nem akarok a tengerjogba belenézni, hogy bizonyos körökben már elismerték uh, vagy használták azt, hogy ez déli óceán ott az Antarktisz körül mit csinálsz már szerencsétlen macskárt el az ízét termést én meg utána szedegethetem ki Szépen. és uh, most elfogadta a Nat Geo úgyhogy innentől gyakorlatilag hivatalos, hogy van még egy óceánunk. De jó, és de ott nincs semmi, nem? Tehát, hát... hogy ott van valami szigetcsoport, vagy valami van. Ne, hát az Antarktisz körül. Ja, értem, és akkor így el lett ez nevezve. Aha, aha, tehát, hogy a déli óceánig tart föntről az Atlanti, meg a csendes, meg mit tudom én, talán az India is leír odáig. Segéd adatúlja, abba is rögt egy termést. <gül> Északi-tenger? Északi-tenger? Aha, lehet, hogy úgy hívják. Régen voltam már földrajz órán. Északi-tenger. De... Ott, ott, meg akkor voltam, akkor sem figyeltem annyira. Ja, sose fogott meg az izé? Földrajz. Vagy a földrajz én úgy voltam, hogy az ilyen fővárosok érdekeltek, de az ilyen bauxit közetek meg <gül> mit tudom én, nem. meg a meg az ilyen, ilyen mindenféle az azért annyira nem nagyon fogott meg. Engem se. Ez igazából, ja. Egy Kicsit olyan feelingem van, hogy mint amikor izét a Plutót visszasorolták bolygóról, a égi testre. Hogy igazából csak unatkozna. Valamivel elfoglalják magukat. Legyen valami újdonság. De nincs ezzel Valami kis van. változás. De mit szólsz ahhoz, hogy ugye 25 ezer oltásról vagyunk a teljes teljes szabadságtól. Ja, kurvára gáz. Már mi? Hát, hogy azt mondjuk, hogy ez már teljes szabadság. És közben jön a delta variáns Angliából, meg mit tudom én. Hm. Alfa, Jól, hát akkor végeztünk, akkor nem kell semmi. Nem, erről van szó, csak ugye most úgy van, hogy ha meg lesz a, ez a szám, akkor onnitól kezdve már csak tömegrendezvényre fog kelleni hm. a kártya, meg sehol nem kell maszk. Meg a utazáshoz. Na várjál, amúgy ez nagyon durva. Tehát, Na, hogy, mi hogy durva? egyre több helyen hallom. Köszönjük szépen, Hendúd! Így Köszönjük van. Köszönjük szépen második hónapja is. Köszi. Ugye az van, hogy... Mi, melyik ország mit, meg hogy fogad el azért. Igen. Ö, nagy esetben inkább semmit. Tehát, hogy ö, semmit, hanem negatív tesztet kell. Ja, ennyi. Ennyi, csak az ennyi, az, az mondjuk a ketten az pontosan 80 ezer forint, tehát több, mint amennyi, ennyi. Mi? Hát 20 000 forint egy, ö, egy teszt. És oda-vissza kell. Igen. Há, hogy nem? Mert, hogyha kimész, ott be kell bizonyítani, hogy ott se fertőzöttél meg. Jézus, és úgy jöhetsz vissza? Hát akkor nem is olyan jók azok a az ízek. Tehát a külföldi utasok állnak, amiket nézegetünk. Igen, mostanában. mert lehet, hogy kurva jó, hogy 10 forintért megveszed Milánóba a repülőjegyel az a számodban a 80 ezer plusz az csak az, hogy a megveszed a tesztet, mert más nem fogadnak el. És nem azt hallottam. Más. Hát akkor már megértem az 1800 forintos izét. Ugye? És ugye az van, <gül> hogy, hogy kiengednek az országból. Tehát felülsz a repülőre, meg, megmutatod, hogy neked van két, mit tudom én, pfizer vagy akármi, teljesen minden. Le is szálsz, ki is jössz, uh -huh. és a hotelbe. Az összes hotel az a negatív tesztedet kérde. Igen. Tehát, hogy lehet, hogy ki de hogy hol alszol. Na mindegy, tehát, hogy azért erre érdemes odafigyelni, hogy 80 ezer forint, ez például Olaszország. Most, Na hogy... akkor ezért engedik meg Balatonon az 1800 forintos lángost akkor, mert tudják, hogy a, a 80 ezer forint Igen, negatív Igen, szerintem, szerintem idén most még nem nagyon fog ö, ö, senki elmenni, de, de ja. Németországban például öt teszt jár hetente ingyen. Hájó, milyen IQ? Fejlett, fejlett nyugati ország. Mi csak itt, itt el vagyunk a... Balkántól, nem messze. Várjál, például öt teszt jár heten. Elméleted, hogy minden egyes nap le tudnád magad tesztelni, a hétvégét Aha. lesz És az miért jó? Hát a van-e? De oké, okay, és a... Tudja, hogy mikor mire van szükséged, hogy hova kell menned. Jó, de azt a tesztet, amit ö, Németországban csinálsz, azt lehet, hogy nem fogadják el az olaszok. Mondjuk akkor is pont lefelezted az árat. Igen. Meg a Meg a te valószínűleg a német fizetésből kevésbé fájdalmas kifizetni az olaszoknál. Na jó, hát akkor ott is kifizeteket Nem tudom, hogy ez arányjában, hogy változik. Az biztos, hogy olcsóbb sokkal. Igen, hanyatló nyugat. Igen. Hát, ja. De mindegy, úgyhogy ez így, ennyit a nyaralásról, meg ilyesmi. akkor ez most kimarad teljesen. Úgyhogy jaj, nekem talán... eléggé le lehangoló tudnak. Annyi, annyi mázlím van az egész sztoriba, a kedves barátnő Balatoni. Tehát hogy mm -hmm. így, így legalább annyi van ebben, hogy, hogy egy kicsit telen lehet. Meg lettünk is hívva. Mártózni. Aha. Mi csinál? Meg, meg lettünk is hívva. Hát ez az. Még, még nem jelentkeztünk be. Még, még nem tudjuk, mikor lesz a szabink. Én például én augusztusban gondoltam a, a kivételt, mert mindenki, jó Istenem, mindenki júliusban veszik ki meg július, és legalább augusztusban már, már nyugi van. És nem nagyon úgy tűnik, hogy nagyon rosszabb odna az idő, szerintem az a nyár ez pont olyan száraz lesz, mint amilyen most. Persze. Zolival szigettől még félelmetesebb melegek is fognak jönni itt augusztus közepén, és végén. Murdok, a kérdésedre válaszolva, semmit. Tehát, hogy az van, hogy ugye képen vagytok ezek szintök jó, meg akár ismerhetek olyan embert, és ugye nem kaptam meg ugye Igen. a második oltást, azért, amért. És ugye az volt, hogy bejelentették, hogy, hogy lehet második, és akkor én utána jártam, még utána írtam, ugye volt a Katival való beszélgetésem hm. is, és odáig jutott a helyzet, hogy egyik házi orvos se meri beadni, mert hogy jaj Istenem, akkor ez az ő felelőssége, meg ilyesmi, úgyhogy nap. Miután aláírat, hogy a te felelősség. Igen, azért, tényleg, Igen, említém. mindegy, szerintem lusta kérni egy, egy adagot, vagy nem tudom most. Az a lényeg, hogy kedves édesapukám ma fogja kapni a másodikat uh -huh. oltását, és ott megkérdezi, hogy, hogy most akkor mi a tendő, és hogy mik a szabályok. Uh -huh. Most friss információm lesz nekem is, Szeretném én is ezt letudni és túl lenni ezen, mert engem is veszélyeztet ez a dolog, hogy nem igaz már, hogy eddig kell húzni, pláne, hogy most azt mondják nagyon, hogy ez a, ez a, ez a vírus csak arra veszélyes, aki nem oltatta magát, vagy aki egy oltást kapott, a két oltásokra uh, arra, arra nincs, nincs, nem, nem veszélyes. Ugye most azért érdekes ez a dolog, mert ugye kiderült közben, hogy a kínai uh, oltás az, az nagy számban semmit nem ért. Igen, nem nagyon lett belőle antitested. Tehát, hogy... Uh, Viszont nem... tegnap olvastam, hogy a, a moderna Pfizer az meg lehet, hogy évekig jó lesz most. Évekig jó lesznek, de közben meg a Pfizer kiadott egy olyan közleményt, hogy uh, szívgyulladást okozhat, ezt így megint kizárom. Ó, néztem ezt a statisztikát, nincsenek félelmeim. Igen, ezek azért tudni kell ezekről a statisztikákról, hogy, hogy ilyen... Szívgyulladást 0... okozhat, ugyanakkor a százalékban, mint egyébként is a társadalomban a szívgyulladásnak az esélye kb. Igen, hogy... így... ez, az, az ilyeneket nem kell komolyan menni, mert, mert olyan nagy számokról beszélünk. Hogy... Tehát ez az egymillió emberből 99-nek szívgyulladása lehet a pfizer Mi van, ha egyáltalán nem kapott semmit? Hát akkor 98. Igen. Ja. Na mindegy, és, okay. és, és hogy arra mondják, hogy, hogy ez a, ez a... egyre jobban egyre... Megint, hogy, hogy szeptembertől megint izé van. Mm. Hát figyelj, én úgy gondolom, hogy mi már teljesen fel vagyunk vértezve a home office minden egyes ö, aspektusával, és ab, abszolút Igen. tudjuk már. Már az a helyzet, hogy megmondom neked az őszintét, nem, mintha nem utaznék és ne akarnék utazni, mert de de de, de így nekünk így még azért ez 16 évesen, 17 évesen, meg 18 évesen jobban fájt volna. Mm -hmm. Tehát amikor Igen. Amikor gyerek vagy, és ott az egész vakáció, nyár, meg mit tudom Nem, én... amikor már öreg szar vagy, és csak izé le az... akarsz dőlni a hideg sörre ja. a kezedbe izé, foci meccselé. Hát, ja. Úgyhogy, úgyhogy meglátjuk. Most olyan nagyon-nagyon különösebb témákkal tényleg nem tudtam készülni. Esküson művétre ezt pótolni fogom. Képzeld most... tegnap megjött az, izé az építési engedélyünk. Mit építesz? A házhoz, a bővítéshez. Le kellett jelenteni, és elfogadtak el a jelentést. Azt hittem, hogy hotelt építesz, a te is. Persze, ide azé, a medence helyére. És, mit akarja, és akkor hozzáépíteni még? Elkezdhetjük a felújítást és a hozzáépítést. Igen, mostantól. Ez amúgy az, azért ez csak formai dolog volt, nem? Tehát, hogy... ö, tehát igen, nem, úgy van ugye, hogy nem ö, engedélyeztetés köteles volt itt nálunk, hanem bejelentés köteles, de a ha. bejelentéshez is formailag egy csomó mindent le kell adni, úgy, ahogy ők akarják. Tehát, hogy ahhoz, hogy csak elfogadják azt, hogy oké, okay, nálunk van a papír, de nem néztük meg, akkor is azoknak a papíroknak úgy kell stimmelnie, hogy, izé, hogy mit tudom, én, háromszor kellett pótolni az izének, a, a tervezőnknek. És akkor most bele is vágtok? Tehát, hogy Ö, igen, évvégén. Full steam ahead. Úgyhogy... Még neki kell nagyon megint a kresznek, ugye azt már itt tanul, prób gyakoroltam is itt stream közben is már, meg azóta is. Tá voltak sikeres teszt köreim. De miért? Kressz, mit csinál? De miért? Mit miért? De miért, miért, miért, miért? Miért kell nekem a jogsid? Ja, nincs jogsid? Nincs! Á, <laughs> Jó, hát akkor hajrá! Mi hát akkor azt az, nézem, hogy elkezdted a kreszt Jó Jól mondod, Arad is, jött az a hiánypótlás, utána megkérdeztem az izét a, a, a tervezőtől akkor most mi a szar van, és mondta, hogy ezt már lezongorázták múlt héten, csak ugye most jött meg a levél, amit még múlt csütörtökön vettek észre, hogy valami hiányzik nekik, ami egyébként ott volt elvileg, és utána átküldte nekem a a tervező azt, amit majd mi megkapunk levélben, hogy engedélyezve van, amit ő már le tudott tölteni az ilyen, nem tudom én milyen földhivatali rendszerből. Azt vágodom úgy, hogy most akkor a drágulás van az építőiparban, hogy, hogy nem mernek mondani árakat most már. Hanem, hogy, hanem napiba vannak. Hogy ma a nap ennyit fogunk tudni haladni, uh -huh. ez ennyibe kerül, mert olyan durván felemelkednek, meg olyan durván drága lesz az építőanyag, hogy már ilyen Egyház építésénél. Egy most, ház? Egyház építésénél, Most legyünk egy normál családi házat, építünk. Itt akár 5-6-7 millió forintos drágulásról beszünk a semmiből. Uh -huh. Annyira volt az építőanyag, úgyhogy, úgyhogy nem tudom ezt, hogy figyelned kell, hogy mikor kezdesz azért egy ilyen Nagyon az legyen, hogy építesz egy falat, amiből megépítettél volna három parlamentet, érted? Uh -huh. azért, azért az gáz. Még azért reménykedem, hogy ez nekünk össze fog jönni, úgyhogy annyira nem, nem félek tőle. hát aztán a franc tudja. Hát figyelj. De, de nekünk szerintem fog működni. Tehát megvan elvileg az, hogy kikkel fogjuk csináltatni. A, az építőanyag az megvan biztos forrásból, hogy így fogalmazzak. Tehát hogyha tudunk olcsonsz... ha te lehet szerezni, akkor fogunk tudni olcsonszerezni. Értem szerezni. már itt a szomszédban a telebontott háza. Már értem, ha <laughs> Ne szólj nekik. Ők nem gyakran járnak ki a telekre. <laughs> Nem tudnak Milyen már valakinek áll. van egy nyaralója, aztán úgy elhordom a Valaki elhordta a nyaralómat, igen. Nem. De szépen szerintem nekünk ez fog működni. Aztán... Nem a, a, nem a kevesebb betonterem a pál, nem erről van szó, hanem a nyersanyag hiány. Ajánlom a primitive Technologies YouTube csatíti inspirációnak, ha esetleg felmegy valami, például megy valami. Igen, a Primitív Technologies, aki nem ismerné, a, a csába az így kimegy a nem tudom még milyen erdő közepére, és akkor épít magának az ottani fágból kis kunyhót, akkor, ja, akkor fölássa ja, az fölássa izét, és akkor keres agyagot, akkor az kisü, kisüti, hogy legyen belőle izé tányérja, meg pohara, hát meg figyel, tudom, ez a Minecraft jó jó, jó Igen, Minecraftozik, igen. Jó jó Jó. ja, ja, ja. Hát ja, úgy. Ezek amúgy jók. Én is szoktam nézni, hogy vannak ilyen videók, ahol mondja, hogy egy hónapot kimegy most az ő aztán aztán megnézzük, hogy mihez, mihez tudnak enni. nem úgy, abban biztos vagyok, az emberek 90%-a egy hónapot ott hallanak. Tehát, hogy így, tehát hogy így vagy, vagy nem azért, mert, mert nem azért nyilván, hogy nem tudja nyomkodni a telefonját, meg egyesmét, mert azért itt az itt a, azért életben maradási ösztönök elkezdenek uh -huh. működni de még abban nem tudás miatt. Tehát, hogy itt annyira éhes, és utána nekihetsik egy olyan gombának, amitől két óra múlva ott fog kifekülni. Persze, hogy így belegondolsz. Hát, ezt beszéltük már korábbi adásban is, hogy, hogy milyen tudásod van, amit tudnak kamatoztatni. Ó, várjál. Ugye Na, ez már beszéltük is. Igen, igen, hogy jönnek, jönnek. És ami ufóakták. fogadást ezzel által el is vesztettem, mert fogadtunk, hogyha kiderül valami, akkor... akkor hogyha nagyon nagy dolog, akkor, akkor én nyerek, ha meg nem, akkor megint pizsamába kell jönnöm. Igen. Mindegy. Hát ugye az UFO akták Amerikában, uh -huh. azok nyilvánosságra kerültek, és ugye beszéltük, hogy mennyi ilyen kihúzott, és az uh -huh, időzött uh -huh. nézett benne. Hát igazából 120-valahány feltár vagy ilyen UFO esetet tártak föl, amiből körülbelül 89-re, nincs magyarázat, illetve túl sok magyarázat van rá, hogy mitől lehetett, mitől nem lehetett, de konkrétan nem tudják megmondani, hogy mi lehetett, az ilyen 80, az ilyen 90 darab, de ami az a nagy áttörő, siker, amire én vártam, hogy kufuakták, gyerek kufuakták, gyertek, itt van tessék, és igen, az nem történt meg, se olyan videófelvétel, se, tulajdonképpen... csak is elhallatták előlünk. Igen, tehát most ugye azért most a itt a összeesküvés-elméletnyártók azért tovább tudják ezt görgetni. A lényeg az, hogy 120 esetről aktáit adták ki, ami, amikor tulajdonképpen leírják azt, hogy láttak valamit, de senki nem tudja, mi az, és Józsinéni, ezt látta, Józsi bácsi azt látta. Úgyhogy igazából semmi olyan nem derült ki, olyan izgalmas dolog ebből az UFO aktákból, aminek ki kellett volna kerülnie. ezért a 51-es körzetből se tudtunk meg semmi újat. Le kéne rohanni megint. Á, nem csak semmi. Ne, valószínű. Már nincs. Már elvitték az őrléne. Elvitték az őrléne, hát Trump tudná ezt kint van. A, kint van az űrben, már az űrbázison, a hold túloldalán. Igen. A, a nácikkal együtt. Bárcsak ott lennének. Ö, hát jó. Ja. Nem a Földön. Ja. Szomorú vagyok, mert én most pizsamába kell jönnöm. Hát ez van, kifúsz ide pizsamába, jó lesz az. Annyi baj lenne. Hallottál a izéről? A texasi okos termosztátokról? Nem. Hogy Mondom ő... nekem, ez az, az elmúlt másfél-két hét az így <coughs> teljesen kimarad. Ugye a, a drága texasi elektromos től lehetne ugye okos termosztátot beszereltetni az embereknek, hogy az majd állítgatja neked a hőfokot meg minden. Okay. És most ugye a hatalmas melegben a, az energiaigényeket nem tudták kielégíteni Texasban, tehát hogy ki lehet adva Ukázva, hogy az emberek kapcsolgassák csak lefele azt a légkondit, meg mit tudom én, és ezek az okos termosztátok, ezek öntudatra ébredtek, és megtették ezt helyetted is. Hoppá! Hogy a, mit tudom, én itthon így ülök, megy a, megy a ventilátor mögöttem, és a, az okos ventilátoromat az EON lekapcsolja, mert hát túl sok energiát fogyasztunk és ő majd megoldja ezt nekem. jaj. Tehát ott képzelni, hogy Amerikában ez milyen jól esett nekik? Tehát, hogy ők amúgy is nagyon nem szeretik, hogyha a szabadságukat korlátozzák akár egy... Abszolút, például Texas ugye erről híres, pláne nem csak arról, hanem arról is, hogy azért ott mit sírunk a ne 30 fokba, <gül> de ott azért van 45 is. <gül> Texas ebből a szempontból nagyon vicces, mert azért szopnak, mert ugye Texas az annyira individum és, és szabadság és izé, hogy nincs rácsatlakozva se a, a, a nyugati part, se a keleti partnak az elektronos hálózatára. Hanem van nekik, Van egy sajátjuk, ami nem bírja el a saját... Tehát ebből most volt hír izé, télen is, hogy a fűtésnél se bírta el. Aha. És lerohadtak a, a nem volt mit tudom, napokig fűtés, meg semmi ára, meg víz, meg ilyenek. Az azért kemény. Télen nem bírja el a fűtés, nyáron nem bírja el a hűtés, de ők ők szabadok, ők, ők nem, nem azért, hajolnak meg a, a, a mindenféle a, állami nem tudom, dekravációk, apparátusoknak, Aparatus. nem csatlakoznak a többi elektromos hálózathoz, hogy nyilván kiegyenlítsék egymásnak az elektromos szükségleteit, nem, ők nem csinálják, nekik van sajátjuk. Hát figyelj, akkor ezt viszont akkor viselni tudni é. kell, tehát hogy azért ez, ez azért ha yeah. Ha így, akkor úgy. Tehát, hogy tehát emlékezz vissza, régen a, a Ceausescu Romániában azt mondta, hogy ő az összes államadóságot vissza fogja fizetni, amit Románia felhalmozott addig a történelem során. El is kezdte, csak az, az történt, hogy ugye aki kenyérhez jutott, ő volt az Isten. Tehát, hogy be lehet ez ilyen dolgokat vállalni, hogy én majd én megmutatom a világnak, hogy mekkora kárság van. Úgyhogy akkor tudni kell elviselni azt, hogy... Akkor kell is az akkora. Akkor kell is. És az a baj, hogy legtöbbször ez ilyen idióta dolog miatt, Hát a legkisebb öccsölős emberek azok, akik ezt nyomatják. Így van, és ugye az a, az a probléma, hogy itt ugye egy ember hoz egy döntést, és ugye több millióra van hatással, és azért gondolom, ja. Texasban is így van ez. Az mert mert emberek haltak meg, mert ezért befagytak a házukba, meg ilyenek. Miközben, amit alad is, is ír, hogy a Ted Cruz az egyik szenátoruk, az megfogta magát, és elrepült Cancúnba. Hát ennyi, tehát, hogy itt pont ezt akartam mondani, hogy itt egy pár ember dönt több millió sors, és akkor lehet, hogy amúgy megkérdeznék a texasiakat, hogy oké, okay, tudom, hogy ők olyan, meg ilyesmi. De lehet, hogy megkérdeznénk, hogy a hogy nem akartok, amúgy, amúgy egy kicsit más életet. Ja, amúgy de csak eddig a politikusok nem kérdezték meg. És, és voltam egy egy grillezésem a hétvégén, és pont erről, erről volt szó, hogy hogy milyen egy politikai, jó politikai vezető lett, egy élet. Milyen, milyen egy jó politika? Mi uh -huh. az, ami ami nem szélsőséges Nem tudom, és akkor ugye én, én azt, azt mertem mondani, szerintem egy egy jó politikai helyzet az, a egész az emberek mindenről megvannak vannak uh -huh. De, a de is itt jött a de, a hogy, hogy oké, okay, de az a helyzet, hogy... Ezt a jól emlékszem direkt demokráciának így. Ez, ez, ez fejlődő országokban szerintem jól működhet, viszont uh -huh. én nem tartom ott sajnos a mi társadalmunkat, hogy hogy egyáltalán tudja azt, hogy minnyire mond igent, hogy mire nemet. Nem Persze. Ez el és ehhez köthető az, az oktatás hiánya, a rengeteg Fihet, olyan... Hogyha itt rábíznánk az emberekre, hogy, hogy mit legyenek beszavazva, és, és mit legyenek megtartva így a, a világunkba, az országunkba a akkor nagyon hamar az lenne, hogy, hogy mindent eltörölnének. Tehát, hogy építési kódokat, nem mert csak drága tőle, azért biztos meg tudná valaki győzni őket. A, a mit tudom én, a, a gonosz állam beleszól, hogy, hogy, hogy, mit tudom én, hányoktán számú benzint vehetek. Jó, csak ugye akkor meg nem, nem lennének állandóan konfliktusok és, és egymásnak szegülések abból, hogyha ha volt ugye most ez a, ez a törvény, amit bevezettek, uh -huh. ugye, és megkérdezni az embereket, ha a többség úgy döntött, akkor gyerekek, nem, nem tudok mit csinálni, ugorjak ezért fejest a medencétbe, vagy mi, mit, mit csinálnak, körbe rajzolnak, de nem tudok mit csinálni. Tehát, hogy így, ha megvannak kérdező, csak az a baj, hogy ehhez viszont nagyon-nagyon fel kell nőni, és egy olyan... Hát, az oktatást kéne először rendben rakni, hogy az emberek... <haz> tudatos, tehát egy tudatos társadalom legyen, igen. ahol meg lehessen egyáltalán kérdezni őket róla, hogy te figyelj már, szerinted, mit tudom én, felvegyünk most három milliárd hitelt arra, hogy megcsináljuk az utakat? Igen, van, van és kell, és, vagy, és hogy mi vagy, a következménye ennek, mi fog szűnni pontosan, és az a baj, hogy ezt nem jól működhetnek, csak ehhez, ezt nem, ezt nem a politikusok se szeretnék. Nem, nyilván az... Mert így, így, így, úgy, mint hatalom, úgy megszűnne létezni, hanem tulajdonképpen csak egy végrehajtó ö, egyesület lenne a, az, a, a politikusok, így meg azért. Na így azért van bőven autonómia. Van, van bőven, nem is kevés. Ja. Srácok. Mennem kell sajnos dolgozni. Nekem is kicsit itt még, még sajnos munka van, de utána majd csobbanok egy jót, és Hát kicsit ez most ilyen skaptolás volt, kicsit össze-vissza az elején, de szerintem sikerült belőni. az első pár percnek a, a nehézségei után. És köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Abszolút. És jövő hét... Kedden újrapirító? Így van, és úgy már, már rendesen úgy felépítve témák. Rákészül minden. Nem, azt most nem, nem készül, csak gondoltam, most annyi dolog történt mostanában, hogy azért most egyelőre el lehet. Ilyen kicsit szabadabb volt. Egy, egy, egy kicsit ilyen piknik-félingbe. Ja, ja. De jó, jó egyébként itt kint lenni. Felviselhetetlen lenne bent, egyébként csak mondom. De most bemegyünk, ott ennél 23 fokkal van több csomó. Ja. Na, legyen egy szép napotok! további stream majd találkozunk, vagy legkésőbb jövő hét kedvem. Így van. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok! Így van, aztán vigyatok sok vizet, ma még, még durvulás lesz. Mondjuk utána is egészség, és a víz Ronádo megmondta. Ja, ki kaptak. A svájciak meg kólát ittak. De azt, azt, azt nem tudtam érte, hova tenni. <gül> Na, sziasztok! Ciao.